Triggervarning. Som någon slags efter eftersmak i munnen. Ugh! Ja Jaja, då var Triggervarning här då. Dags att ställa sig på knä, öppna upp gapet och vara en duktig flicka. Eller pojke, vi diskriminerar inte. Just så. Vad ska det diskuteras om? Denna gång då? Bullbakning. <laughs> naja, bästa bullarna. Ja. Jo. Alltså, nu, den här titeln till avsnittet tror jag är så missvisande. Alla tänker nu på snoppar och sådana äckliga saker. Men att jag tror huvudpremissen till det här avsnittet var någon att någon så att Gud vad är det smakar illa. Och måste smaka så illa hela tiden? Ja, det det är något som någonting jag kunde ha sagt. Ja, riktigt den där rösten. så har... kanske någon annan sa att Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Och var någonting annat som man sätter i munnen? Smakar illa. Mm. Kanske jag inte vet, jag Kukar. Och så bara eskalerade då, säkert. Så, så du menar att, att det är två saker som man en man inmundigad som smakar i energidrycken och kön. Ja, då, jag antar du behöver den ena för att orka med den andra. Vilken där det är det sådär. Ja, ja exakt. Vad är, är hödaren och vad är ägge? Ja, så att Nå, kanske efter en viss tid så byter det om. Ja, vet. Men hej, du kära lyssnare kan ju se om detta. Vad behöver Nikolaj för att stärka sig med i munnen? eller annanstans, till gmail.com Där läser vi alla sina e-post så snälla. Hör av er och märk er ett mejl. Mm. <laughs> så. uh, ja, såklart så hittar ni ju Triggervarning också på Twitter. Uh, där under uh, namnet att Triggervarning Ja, så finns vi ju då på Facebook-acken där vi heter Wingardium Leviosa eller Trigger-varning kanske det är trygga varning ja, ja, det är nog Trigger-varning mm. ska, ska vi köra Allt en är... ja. en liten där emfatisk Mmm <laughs> <laughs> ja, Nej nej Ja, jag tror att det är fake news för sådär låter det inte när man dricker energidrycker ja. till exempel. jävla ja. frigga varning, varför gör ni detta i en varmliga ljudet hela tiden? Är det någon meme? Ja, är en meme. Det är en väldigt skojig meme som vi roar oss med ibland för att orka, orka med den här jävla vardagen. Ja, men äh, ja, saker man tar i mun Som kanske inte alltid smakar så gott Det behöver inte alltid vara peniser. ja Precis ja, ja. Men, det, det ju kan vara energidrycker ja. Bästa lyssnare ja. Tänk på det ja. Ja. Hela, hela ja, burken ja, ja, i ja, faktiskt. direkt bara. Prä, <laughs> ja, Träna ja, faktiskt här, för helgen och, ja. här, här nu så sitter jag med En, en, en monster energy och, och det, det, det är inte vilken som helst av dem, utan det är deras Ultra Paradise-smak. Jag gör inte reklam för den här, den smakar, den smakar. Ja, jag skulle vilja säga rumpa, men sen inser jag att egentligen så har jag inte så mycket referens på exakt liksom hur rumpa smakar, så um, jag kan ju inte veta det här. Ja, ett antal funderingar uppkommer ju förstås efter det där. Det första kanske är att som att det här är som ingen omskriv nu. Du sitter bokstavligen med en energidryck där då. du. Antyder ja, bokstav, alltså bokstavligen bokstavligen så har jag en, en energidryck här. Ja, Okej, okay. ja, okay, bra. Ingen, ingen avhuggen man släm där. Då. Den andra är ju det att som snälla, att, att, att mera sponsring, vi behöver alla, alla pengar, tillkomster vi, vi, vi kan tänkas få uh, och det tredje är ju rumpa, det smakar rumpa vill du utveckla, du låter ju som något av en kondissör det var ju det jag mm. sa det var ju det jag sa min specifika jag, jag inte bekant med så att säga, vare sig bouquet eller, eller så att säga, smakupplevelse av så att säga, specifikt derrière så ja. jag kan inte riktigt, jag kan inte riktigt uttala mig. Jag har att, hört från en provvärd att, att, att säga, det. det smakar ganska skit. <laughs> ja, just så. No, ja. Men, så, så, jag, jag, så jag vet inte att då jag använder uttryckade att det smakar rumpa så måste jag ju säga att det är, ju, det är ju enbart bildligt talat. Okej, men alltså, varför sitter du med en energidryck då som smakar rumpa? Du ja. får ju välja själv. Jo, alltså jag får välja själv, men äh, det, det var kanske lite så här i förberedelse för det här avsnittet. Ah. Så tänkte jag, att, så tänkte jag att, men, att vad om jag tar och testar är något nya här, smaker? Just. Jag, jag, jag har haft det lite som, som ett tema då inbanningen kanske sker så här lite senare tidigare på dygnet uh, så so, so tycker jag att det, det är en, en sak som jag unnar mig att jag, jag får dricka en energidryck en eller så och det, det, det är ju ganska många av dem som inte smakar så gott uh, jo. Uh, bland annat den här som jag nu dricker så är uh, not cool <laughs> not cool man <laughs> ja, ja, exakt They're like ass man Why man Ja, uh. ja. Okay. ja exakt så ja, Nej men det, ja. det, det, är, det är inte bra och jag, jag förstår inte varför Det är sådär Jag tänker att men liksom, Vem med vilka smaklökar okay. Vem skulle vilja vem, vem skulle vilja ha det här Okej, okay. så so, den här konsumentdebatten av specifikt energidrycker att problemet här Jag vill inte vara specifikt energidrycker Nej men nu, nu vill jag spekväm, specifikt så att säga, energidrycker ingång. Därför att, Vi måste ju börja någonstans eftersom du nu sitter mm. med en energidryck så får du inte börja där att nu är jag ju inte en stor konsument av energidrycker uh, Energidrycker mm. är någonting som jag kanske köper någon gång när jag måste göra en sån här Fem timmars körning Från ett jävla ställe till ett annat Typ ja. i natten eller någonting. Istället för att köra Köra runt huset I fem timmar <laughs> Ja men Hur ska jag annars få dricka energidryck Jag riktigt vill ha. Ja Det där var så Introligt Men okej okay. han, han äggar upp mig ni hör ju skicka och förklara varför men att ja. mm. men att i alla fall liksom det är faktiskt om jag känner att det behöver jag en kick och att jo. Jag, jag det måste känna på kemisk väg att, men jag är annars en, en sån natt dugglar egentligen och jag svänger om dygnet precis som som helst många gånger i veckan på grund av många anledningar som Börja med små barn och sluta med uh, liksom kreativt skrivande och allmänt så här böget artisteri. Men att det här att man är som trött eller att man tar sådana här små kattupplurar eller så här här och där. Det, det är som ingenting nytt för mig. Yeah. Uh, men att om jag köper en... En energidryck så är det så där kanske är en eller två gånger i året för ett tag. Det händer mm -hmm. väldigt sällan. Det händer för, för, förvånansvärt ofta när du är på plats och vi är på väg någonstans. Kanske när någon sån där coping-grej. Mm. Men jag måste ju säga att när vi står där och typ väljer någon drink på någon sån här mörkbesudlad sitter uh, i marken någonstans. Så det enda som vi har runt oss är typ fnittrande tonåringar som står där med jo. andra handen laddad med chokladplattor. Så man, är ja. ju, man får ju ändå känslan av att kanske vi inte egentligen är målgruppen. att Nä. Jag menar, jag ser ja, det, hur... Är jag ser ju hur ungdomarna handlar. Och... Um, jag vet att ni inte kan säga fingersitaten, men med den som tvingar mig att kröka mina fingrar på ett sånt där våldsamt sätt som ingen att De äter ju på ett sätt som jag är säker på att kanske jag har gjort någon gång. Du vet när jag går ja, ja jag, jag vet helt att jag, jag har så att säga, haft en sån där kost också. Mm. Det var länge sedan. Men om, jag skulle, om jag skulle som, jag säger vad de köper på fan, om jag skulle att deras kost under en kväll Och så ska jag bokstavligen döja dö en trippel hjärtinfarkt. att det tisam liksom, it's not gonna happen. det är en annan att jag ska som sitta och typ vibrera ur existensen för jag ska som sitta i och bokstavligen hoppa upp på det man säger hehehehehehehehe dead. att det är så mycket socker. och liksom shit. Mm. I don't ja. get it. men ja mm. så kanske det är liksom där att man inte riktigt i, samma målgrupp då men att och, och de kanske är en målgrupp med sofistikerad smak nam -nam, kanske inte som högst upp på, på listan det bara handlar om den där kicken Nej. som allt guarana det bara går in i kroppen och sen om de har satt till camélpissella liksom ja lite taurin bara med så ja no, men ja. så länge det är ja, någonting men... som slutar på rin så är det väl okej okay. jo ja. Jo, men nu men är det ju det alltså, in, in, Inte ju Urin inte, inte, <laughs> ja. ja. ja. alltså, inte, inte ju Någon av de här som liksom Någonting som fungerar på På, på, på lång sikt du, no. du, får, du får en snabb sån här Socker eller annat liksom, Sötningsmedel och det är det som gör dig den där kicken Och sen kommer du Sen kraschar du ner efter Halvtimme till en och en halvtimme Affär. Minst Minns du då ja, som det brukar vara när man var som barn och sådär, att som gått till McDonalds att som man fick ja. Ja, Big Mac och, no, och pomfrit och så och lite cola och så sådär, man var ju som studs i resten mm. av dagen. Att man var ju hungrig igen efter som typ en och en halv timme, men att som jo. men det enda som drar där in så det är ju som, verkligen inte det är ju egentligen inte den smaken, det är ju bara det där löftet av liksom all det där koncentrerade sockret och alla typ transfetter du kan tänka dig. Att man är ju egentligen ja. det är ju typ knark. Och att jag bara, jag bara funderar igen att liksom energidrycker som har ju typ tonåringens happy meal liksom. Att här står du med alla dina chokladstångar mm. och din i ja. den här skidryck. Så då är typ typ I don't know. Stå och göra absolut ingenting. Hänga ut i minus 20 utanför affären resten av natten. Mm. Alltså, ah, om man är ändå hade. Det korrekt. Om man ändå hade orkan att festa. Som en fucking yeah. legend. <laughs> <laughs> ja, nummer. <laughs> ja. <laughs> Jag tror inte att man blir mer sofistikerad när man blir äldre. Man bara liksom får som så här och blir trödd. Ja. Ja, men ja, ja, ja, alltså, då är det ju det där liksom att, nej, nej, att, att jag, har, jag har en mera förfinad smak nu så här, när du är bara lat. Ja, ja, ja. så är det. Har farbror coping-problem att tycker han annars bara om att kaka när Ja, men men <laughs> ja. Jo. Ja, men, men, men, men det, det är ju det där att jag tror att energidryck jag har inte ett minne av att jag skulle gilla energidryckar första gången jag smakar på dem. För de har ju en De har ju i den närmaste någon säl som liksom urinaktig sån väldigt bara alltså så här liksom syrlig. Nästan liksom stickande ja, Men har du någonsin Smak. smakat Mountain du Tyvärr har jag ja. Alltså all, Alltså jag skulle säga ändå Jag är som är Att om jag ser en ny okay. limsa Som jag aldrig har testat ja. för Någon fråga vill du testa Så är någon som ja yeah, ja yeah, fuck yeah uh, Men alltså Mountain Dew är ju typ bara socker Det är liksom socker ja. som socker Som någon som rör lite sira på I don't know äh, en... och, och, och lite färgämne <laughs> Det är inte på liksom sida på färgämnen Lätt skalig till Men att som jag vet <laughs> mm. att det, Inte är det säkert som många Är så värre än typ vanlig cola Och sådär Men att Jag har ändå aldrig druckit vanlig Coca-Cola jag, jag är ju mer av en Pepsi max Egentligen För att ja. tar om sofistikation Ändå i det här programmet sniff. Men att ja. jo, Men att som Om jag dricker en iskall cola så jag vet ju vad det smakar men jag blir ändå som inte överväldigad jag vet att det är sö sött så här, men att ja, det är ja. överväldig, det kan mountain do. så det är i princip som att ja, nu gurglar jag på en sockerbit <laughs> det, det finns som liksom ingenting föredömmande alls mm. jag, jag förstår inte, hur kan ja. du dricka det här som en dryck så här mm, så, så. Ja, men det är ju som att dricka sirap och att och att det är det närmaste som jag får när jag dricker den här energidryckan. Den är för söt. Den är, mm, det ja. den är som stark på fel sätt. Inte som stark som typ brännvin eller stark som kryddig mat. Mm. Utan det är som, bara, det är som en, en förstärkt bismak där. som är som bara, ja. Och sen kommer den här sötman och slår till dig. Men riktigt ja. liksom, kärt från vänster och sånt. Åh, oh, fuck. Jag förstår varför de håller sig vakna i lunggävlarna vitt och vittu. Ja. Men alltså, att, att det skulle som trigga det här att, åh vad gott! någonstans i mig. no, never. Men, ja. Men det är det som jag just kommer att tänka på att i den energidrycken att i något skede så här ju blivit van i Många ja. av de här smakerna. Så att jag. Till och med någon kan tycka att hej, det här kunde ju vara det här kunde ju vara gott att att dricka. Och, och jag, jag började som fundera att, att, att vad är liksom, att va, varför har jag gjort så? Att vad det är då? Mentalsstörning. Nå, men, no, no, men om, vi nu, om vi nu för ekos skull skulle lägga mina störningar åt sidan. Nej. <laughs> och, och, och, jaha, just så. No, men... Ja, men, låt mig då ta med all, allt bagage jag har. Men alltså, vad är det då. Inte jag färg in. Du behöver inte låta. Bara, in bara mig marknads. Någonstans. <laughs> ja, är det är bara marknadsföring som, som har lett i det här. För, för någonting säger du att man återgår till någonting som inte gått så där med tanke på att ja, men, det här är vad man borde dricka ja, Man okay. borde. det här det gäller ju andra saker också att man borde äta det här. Jo. Men att okej. Okay, fast att, man just först skulle liksom spotta ut det och aldrig mer att titta åt det ens. Men att okej. Okay, alltså, vad smakar absint? Malert. Alltså absint så är ju en av de grejerna. De, det smakar egentligen ingenting. Så här. Ja. Men att som folk att bland jag säger nu mer alkoholister men säkert finns det väl sprittkännare som har äh, absint som favorit också men att det är väldigt sällan yeah. du har normala människor som är som absint det tycker jag om att dricka bara för smakens skull Därför att det yeah. smakar egentligen ingenting men att många alkoholister eller folk som dricker oftare så säger ofta att absint har en smak som de uppskattar men att den har inte egentligen någon särpräglad smak det de måste associerat till är ju snarare den här känslan som kommer fort, fort från absint eller snabbare från absint än många andra alkoholrycker därför att den är mer koncentrerad i allmänhet. Så att det kan ju också vara att du bara börjar förkroppsliga en sån här viss känsla med att dricka den energidrycken och därför så en smak som du kanske inte finner tilltalande då egentligen finner du som som god eller rent av inbjudande. Fast det kanske är med den här känslan som sådär. Det är ju till exempel också diskuteras med bara läskat som den traditionella kolan att kolan har ju en väldigt särpräglad smak jag tror det finns ingen som lyssnar på det här som inte vet vad kola smakar oavsett om de är en stor fan ja. eller inte det spelar inte egentligen mm. någon roll vilken sort ja. uh, men att som för de flesta så innebär deras favoritläsk eller i det här fallet exempel att de associerar till ett visst sinnes tillstånd Många ja. så gillar att dricka cola För att de är törstiga Eller för att de är ofta förknippat Med att de är varma Varför är det, varför ja. är det så här? Det är för att cola har sammankopplats Väldigt ofta Men just som så här att du dricker efter sportevenemang Eller du dricker det liksom Det det, det sett som en som så här Den ultimata törstsläckaren Eller någonting vilket är så långt från Sanningarna går, du blir bara törstiga och så alltså kraldiga drycker uh, ja. Samma sak som att Liksom den traditionella tomten vi har, så Coca-Cola-tomten. Mm. Vilket är ju som, bara för att säga någonting om marknadskrafterna. Men det är ju mycket möjligt att um, det är bara en sån här, här känsla du får. Eller en sån här sinnestillstånd som uppstår när du dricker uh, just den här då, din favorit energidryck som du är ute efter. Och därför då så skapar det ett medvärden med smak och en en sån här preferens i ditt huvud som att åh oh, vad det är gott när jag drickar det här även om du egentligen om du skulle dricka den sida vid sida med en annan dryck som du gillar med skulle det vara som att det här är egentligen ganska skit mm. Mm. Men, ja. men kanske vi inte bara ska fästa oss kring dryck det finns ju ja. mycket annat i, mm. i vår moderna värld som säljs uh, som på som löpeld vilken konstig analogi som säljs som smör som Jag säljs som maten som ska smör ska Sälja som smör är det så det går yeah. ja ja, ja. Fuck, alla bra fucking ord på engelska så något som säljer fort yeah. min mm. mina punkular Satan <laughs> Och, <laughs> kan <ni> inte <laughs> kan ni inte hålla jämna steg med efterfrågan att äh, kom, tänk, kommer du själv att tänka på någonting som, som folk köper, som token, men som egentligen smakar helt ut. Uh, nej. <skratt> um, nej. Alltså, jag måste säga att jag, det står faktiskt helt stel jag kommer inte på någonting så här på direkten. Den, den liksom min. Min första tanke gick till äh, oliver. Ja men Men, men jag, jag själv kan uppskatta oliver i kombination med så att något annat än en äh, god äh, tomatsås. <laughs> men, äh, men, <laughs> men, men så att säga hur hu, du inte har dina oliver <laughs> så är, är liksom din din, din sak, jag tror att man kan, de flesta skulle väl tänka att man har det på en cocktailsticka, men om du då så att säga har ja, en annan kop, sorts så kock, <laughs> cocktail. Ja, jag vill bara ha mina penisar i vin, då för jag kallar det för kock och vän? Men ja. Ja, Var det någonting som du tänkte på så här, ja. specifikt liksom, som uh. så säga, inte jag läst. smakar bra? Jag läste nyligen att eftersom det har varit lite sämre tider för så traditionella restauranger. Nu med mm. coronan så har ju nu då den här grillmaten eller de här så att säga Där du köper maten i en kiosk och sen fuckar off och kör där uppsving. Och det har nu då sett till en ökning av försäljningen av kebab i Finland. Ja. Uh, och um, till skillnad från till exempel grannland som Sverige nu då där pizza och kebab är väldigt högt på listan så jo. är ju kebab mm. såvitt jag minns under såväl liksom korv korv med mos, korv med pomfrit alltså traditionella makarapärot men också om man säger regionalt också um, så köttbyrågar vilka är ju ganska unikt för Finland Uff. Sådär. Ja, ja precis. Men nu då så har folk tydligen käkat en hel kebab under coronan. Och... Ja. För att nu då prygla uh, lite på en av mina favoritdöda här skadaver så att den finska kebaben. Att <laughs> okay. mm. Det är ju... <laughs> no, för att använda ett passande uttryck, det är ju någonting i hästväg. Att... <laughs> ja, men alltså, jag, jag kan inte... Uh, vad gäller skräpmat mm. i Finland så har vi nog ett ganska liknande utbud som de flesta andra länder vad gäller liksom kedjor och som så här, vad finns fucking tillgängligt i vårt liksom, pissiga eländiga ja. lilla land men herregud jag har aldrig sett så oengagerat och som så, så ledsna utbud av just kebab att den ja. finska kebaben mina damer och herrar Det är något som så här Väldigt dåligt definierat Så här slött kött Som ligger trött och tort. Uh, på sin sida av tallriken Med några varierande Kvalitetspomfritt Sen saltgurka Och sen så här fucking ketchupvatten Och ja, då riktar man så här också Någon som typ majonnäs som smakar ingenting och det där ska du då trycka i ditt gap och det här ska tydligen vara mat och tycker folk. Mm, precis. Och den här standardkebaben kan du hitta på varenda fucking turkpizzeri och varenda liksom så här finskt hak i hela fucking Finland. Det, det rör sig ja. inom san, samma typ centimeter av kvalitet. Ingen har som någonsin kommer på att kanske vi ska, I don't know, satsa lol frågetecken att den, mm. det bästa, den här måste du kommer till kebab Som du faktiskt skulle kunna sätta i munnen Och säga att ja, det här smakar ju inte råtta Så är ju kanske korvgörans Och det är ju ungefär sån här autentisk kebab Som en köttbulle Men att, mm. väl, det smakar inte pung Alltså ibland när jag är ute efter kebab Så är det som att you know, jag, jag skulle känna nu för att ha kebab i munnen Inte ett skrotum Men okej, okay, fine så att det är som korvgörans. Men att som om du far till vilket annat civiliserat land som helst och det bär de en kebab så händer några saker. Det finns mm. nybakat bröd, inte Någon som yeah. där euroshopper pitta som de plingar i en mikrougn. Men de försöker inte ens dölja det. Hasar liksom en trött kebabgubbe bakom hörnet som... Och så kommer det alltså Du vet ju kanske annan då att som att, Kanske du inte ska förbereda ditt anus så hårt Att det liksom händer, går sönder Någonting det är ett annat land Till exempel kebabens främsta land Sverige Det finns oftast nybakat bröd där Det finns flera såser Att välja på Det finns som de så här färska ja. kebabkött Som de kär av en sån här uh, Rotärande kebabsnurra Ja från kebabdure alltså, ja Från, från det myt om Spunna kebabdjuret Men alltså köttet är liksom preparerat Det är liksom chatt som någon ja. som tar i sig tid Att liksom eh, Sammanställa, stäka, koka Krydda, det smakar ja. Någonting, det är inte bara som så här Ja det här kan vara ett djur Vet jag, maybe I don't know Det är faktiskt stäkt så det är inte fucking rått ibland Och att och som att saltkurka, fuck off med din fucking saltkurka. Var liksom prap liksom fucking kebab fucking kebabssallad, bara en vetti sallad. Liksom vett du du äter då liksom att yes, yes, yes, fuck, mm. yes, fuck, fuck, yes, yes, fuck, yes, fuck, fuck, yes, fuck. fuck, yes, fuck. Det är så här fucking kebab ska smaka. Att jag liksom jag har jag har sallan äter så vidre mat i Finland som en finsk kebab. Mm. Holy fucking shit. Varenda gång jag säger någon äter en finsk kebab och tänker idiot, idiot, idiot, idiot, idiot, idiot, idiot. Jag förstår att ibland finns det ingenting annat att tillgå. Jag menar jag skulle kunna yeah. göra en lång harang också om de finska pizzorna. Men att mm. igen... Att om du någonsin har varit utomlands och som liksom äter någon annan skräpmat och där däribland kebab. Du skulle yeah. aldrig säga att en finsk kebab är. Det smakar vidrigt varenda fucking gång. Med väldigt få undantag. Däribland typ ibland typ Många ställen så att, yeah. så att keep away. Liksom att aldrig jag frivilligt skulle äta den. Och det är samma fucking kvalitet på det. Över fucking allt i Finland är för jävligt och det smakar så dåligt och det är så trist och så säper jag förstår det varför mm. ja, det är inte så gott i ja. mun tycker jag nej nej, det är ganska så ganska så oinspirerande mm. det är inte minnesvärt på något sätt också någonting som tonåringarna knarkar som tokiga, om jag går till ett så pizzaställe, Ke kebab eller pizza kebab. Att om jag går till ett pizzaställe okay. så tycker jag ändå att de flesta eller det talar nu de mest om pojkar, men de sitter nästan alltid med typ franskisar och kebab. Yeah. Ja. Liksom, liksom my dudes, vad are ju eating shit? Till och med den där bra pizzastället, vilket det finns otroligt få av, mm. så är det som att, yeah. men ni sitter och äter kebab. Och, och det här är liksom, det här är, är väderstyggelse kebab. Det här är liksom Ragnarö-kebab. Det här är Armageddon-kebab. Liksom riktig kebab som får på en snurra av en liksom svensk turk som heter Ahmed och liksom, han spottar på dig när du beställer det. Det är liksom det, det är den bästa typen av rasist. Jag, jag är så långt ifrån rasist det går. Men jag vill ha liksom en kebab-turk som gör min kebab för att du kan inte ha liksom en finna och göra kebab. För de förstår inte kebab. Mm. Deras munnar har inte anpassat sig till liksom riktig mat. Att här är liksom en sån pro tip, by the way. Om, om du undrar, var är god mat? Det här har ingenting att göra med kebab. Det här har att göra med mat i största alman här. Du är ny i en stad och du funderar, vart ska jag gå och äta god mat? Jag är här ny här, känner ingen har inga referenser, vart ska jag gå? Läta efter araberna. Liksom bara säga vart vitt är ja. båda Om du går förbi ett ställe Och det sitter med en, liksom, en grupp av raber där och äter Då går du in och äter För någon fitton har ät vad mm. det gör bra mat liksom, En arabskvinn sitter ja. och äter På ett dåligt ställe Så här är mitt lilla pro ja. mm. Sitter du någon, ja, någon Finna jag jag någonstans ska... Och liksom att Jag vet nog vad god mat det är ja. Och fuck Så Nej, alltså, nu, nu, måste ju, nu måste jag ju ta, ta makaraperonat lite i försvar för att se att bra, så är ju faktiskt helt gott Ja men krävs det då skiller jag det är ju liksom alltså att hej kan, jag... kan du öppna en påse ålan i en ranskalajs kan du fucking ta en grillkorv och kär den i bitar utan att fucking dina fingrar kommer med kan du samtidigt som liksom, ups allting i liksom lite vegetarisk olja och sen har det där så länge så det inte blir kolbitar. Kan du sen hålla dig upp och ner på ett fat. Och sen som senap, ketchup. Ah, oh, well we're good to go then. Liksom sett till såhär och som så typ hackad lök eller någonting. Och kanske någon så här ja. typ mantongrillisås. Mm, eller manton ja, eller kanske rostad om du riktigt vill vara hipster. Mm. mm. OK OK OK ja. OK. Uh, ja, nej men jag menar alltså, nu, nu måste jag så att säga, jag har en jag har en viss svag punkt för, för makarraperonat. Då har jag svag punkt för att få dig prota, men då äter jag makarraperonat. <laughs> <laughs> så vet jag vet så har det nog aldrig ingått i priset. Men jag vet ju inte, jag vet inte var du inmundigar dina, dina potatisar och korvar <laughs> <laughs> på de bästa ställena så så tydligen, mitt, mitt tydligen. Är vindhet, <laughs> när jag äter det Så får jag inte rätt ambiance <laughs> ja, det är det att Så att säga Korvgöran har många andra tjänster också ja, ja Korvgöran själv kommer Och när han säger att jag ska bespisas Kommer han ut och skriker att, ah, Här har vi en gourmand Se till att fylla varenda hålighet Även öronen Det är så homoerotiskt som man talar om mat Det är så aggressiv Ja, men det låter, det låter ju som att det blir en kanske eh, lite väl sådär prånglig matstund. Ja, men du har vissa förväntningar när du åt, går och äter till en kille som äter korvgöran. Ja. Ja. ja, precis. Ja. Det finns många betydelser där. Ja, Det var liksom såhär, svän Som att, man måste ju som sig ut. Skilla göra makara per och peronat. Det är som ett steg som Hej, hej. har du ätit min artisan Raketti-spagetti Vad du gjort med den när jag den Och sen satt ketchup över Kan du göra så här hemma Nej, det tror jag att vi lite röstad lök Vill du ha lite Penis i prutten medan du äter den ja. ja. Här har vi va, va, Vad heter du, jag heter äh, Spagetti i salmi, kom och ät ska du få min spagetti alltså, i hålet alltså ja, just så ja. Ja, det, här blev, det här blev nog för att vara ett, för att det är bara ett mer så att säga, oralt inriktat avsnitt så har det nog blir ganska mycket annat i det här ja men jag är passionär om mat och att det ja no, och så säger mat mat är ju i och för sig så väl en oral som en anal upplevelse man måste få lite anal om sin orala upplevelse men allt är inte det no, nå no, och sen, sen så är ju en del av så att mat upplevas så är ju det att hur är det då den kommer ut att alltså, mm, avsnitt det, vars... det har ju inte det har ju inte en tänkande göra Ja, men det har inte egentligen att göra med, med, med, liksom med smak i sig. Men att nu är det ju sådär. Liksom du kanske minns en, en, en rätt ja. eh, eller en måltid. Eh, med, så att säga, lite bättre där, så att säga, ordanlag om eh, den då har varit så att säga relativt snäll mot dig på vägen ut också. Jo, att men ser du, när man äter som en kung... Om man går att trycker i ja. sig en, en kyckling på två, två ja. så här frodiga herrar ämnad för fyra personer och det är mycket ja. hätt sås på som det ska vara så det, det är ju liksom en liten föreskrift att det ska göra lite ont när den går in men det ska göra lite ont när den kommer ut så att det är väl bara som det ska vara ja. men, nu, men nu talar vi om saker som smakar illa i munnen, det är saker som smakar gott ja. Jag tror vi måste mm. för övrigt ganska snart göra ett studiebesök i Abon för att det, det var allt för tomt jo, Det är det specifika hålet ja. för länge. Ja. Tänk så finns Just inte ja. kvar. Tänk så övlävde inte. Sipira, ja, no, då ron av. Ja, alltså det, de är, det det måste det måste kollas för det man far dit. Det, det, som, jag, jag, tänker, jag tänker inte föra dit för att märka att jaha det finns det här det finns bara något annat random ställe som har Siinä on se slack chickling Siipiravintola Turku. Parhaat yeah. siivet Turussa. Olemme nyt auki asiakkaille. Myös arkisin nomen siidu. <hah> jo. san. Joo. Ja. Joo. Ja. No, men, no, det, no, no, no, no, no, de har stängt, de stängde den för två timmar sedan tyvärr men att de öppnar igen klockan ett senare idag så att det är bara några timmar så ja. vi... nej men, lysande road trip ja, men, men, ja. ja, lysande varför inte ja men det, det har varit det har varit länge sedan man har kunnat säga att man är riktigt bokstavligen winging it men... ja. winging a prayer varför ja. bestämde du dig att farligt dit och sprida coronan till alla där och sen ta hem den till alla här? Men... Vingar. Vingar i rumpan ja. vingar i rumpan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Då, då förstår vi. Jag tror, jag tror nog att den där, där hotsås är säkert tillräcklig för att bränna bort viruset. Alltså, ja. Så här. I, i, i min abstinens så det är experiment är lite sällmat Texas Pete. Ja, experiment med Ja, jag, jo, jag vet, hård. jag vet, jag vet att jag vet att du, when, because, jag vet nu inte vad det, vad det har att göra med göra med maten så att säga att du, du berättar om vem du har raggat upp på var. <laughs> ja, jag raggat upp med Texas Pete och sen tog jag den in römpan. <laughs> Det gjorde jag. Det var så det var. Skojigt att. Det är inte lika roligt när någon gör. Anala skämt och inte jag. Jag kommer fram till. Ja men den där jävla såsen. Man tänker ju att. Ja, men nu jag, nu kan jag göra det lika bra som de gör det där. Och det var till och med Elsie HFN Så jag gjorde det när jag var på den skiten. Men att hur mycket ja. smör jag än smältar, Hur mycket fucking Texas-bit jag än duttar dit. Så det smakar ändå inte lika bra. Mm. Kanske det är inte så mycket Jag... man kan göra med de där 3 900 gram kycklingvingorna. men men Men sen igen, det kan ju också vara att det allt har att göra med, med platsen, med stämningen. Jag tror de bara har liksom sådär typ puderknark i väggarna. Om man sätter säga ner där så som att... Aah. Ja, men det jag det kanske, det, det det kanske rör ner askan av några gamla Lucky Luke tidningar Ja, det är det. säkert det. Och det är det, det, det som ger den där extra umfen i smaken. Du vet, när du är hög på lite Jolly jumpers så är det nog dags att äta ja. vingar som en kung. Mm, ja. Men nu diskuterar Nej, men jag... du bara saker som smakar bra i munnen. Varför, var, ja. Någonting som är dåligt då? Uh, mm. Mm. Jag, kommer att, jag, alltså jag kommer att tänka på Det som ju går åt men, men det är kanske mer så är Sällan man nu äter Men alltså ostron fast, fast egentligen Fast egentligen då man, då man tar Och inmundigar ostron Så verkar det ju som att man i princip Vill, vill så att säga Att det ska spendera så lite tid I munnen ostrone Så att du ska egentligen inte känna av någon smak. Ja, Jag har ju nog fortsättningsvis den här hållpunkten att jag, jag avhåller mig ganska frisk från all sjöbotten. Ja, alltså, jag, alltså jag, jag äter i ostron äh, fem, sex gånger kanske, tror jag. Och det, det är sådär jag vet inte, Det tycker att det som som upplevelse så helt okej, okay, men inte kan jag säga att det är gott Det smakar mest liksom citron när du har klämt, för att det är det som du har klämt ut alls så alltså det är som jag min så det var ganska länge sedan, så det var, ju, det var ju en ganska så där det bästa färska säger det blir ganska så upplevelse en släm klump Och att det är, ju som, det är ju samma sak som att om du nånsin är snigel att inte äta om du liksom... Det är ju inte precis ja. någonting du tuggar och smarrar. Mm, nej, men, men som... nej, men, men, men, men sni, snigel ändå serveras ju med uh, oftast någon så här uh, vitlökssås eller någon ostsås. Eller smulten ost. Så det, det är ju, den tar ju mer åt sig av den smaken. Så att jo. du har en, en viss liksom, extra konsistens där. Men smaken kommer från någonting annat. Uh, jo, eller så jo, har åtminstone att... ja. Ätt i snigel. Jo, jo men du kan ju liksom ta en, en gammal förpassad coronamask och bryna den i liksom, riktigt fina rotfrukter och sätta någon uh, riktigt fin liksom uh, finon bredvid och hålla på. Och Säkert smaka den där masken helt delikat efter att en riktig expert har tillräck den. Men jag är också att men du kan göra skita i masken och du äta någonting som faktiskt smakar bra och som man kan tugga och du ät som du kan. Så här. Uh, utöka smaken men nu var det på den Men nu var det ju inte det handlar om Utan nu handlade det ju om att du skulle äta masken Specifikt Det är samma sak <laughs> Ja Ja, ja. No, no, no, Vad va, va har du alltid i tankarna just så Specifikt om så men som smakar illa Om du har no. morsak eller annan inmundigar Alltså <täusper> grejen är många av de här sakerna är ju högst valfria. Jo. Så att du och att inte det är ju heller sådär att någon lurar dig särskilt ofta. Att det är ju den här min en av mina personliga favoriter är att om det i Finland någonstans står att pasta carbonara mm. så är det ja. en omskrivelse av här är överkokt pasta med skinkvatten det liksom ja. den absolut minsta möjliga mängden grädde som det ska kunna kallas som är sås. Och sen några typ väldigt olyckliga skinkbitar som rigger brövina över att makaroner. Och att jag då som den krästa gurman är lite att men det här är en första Och att det är ju också mm. en sån där att hur kan du fucka upp det här den som så lätt rätt men att ja. tar, allting är möjligt. Uh, mm. Men utöver sådana fall så. så är det ju ofta att om du okay. beställer ja. beställer du en maträtt så får du den maträtten. Så det blir ju med som där att du, du testar någonting nytt som du ser vad är det frågan om men det bara, det bara smakar hemskt. Och att jag skulle säga nästan alla sådana typ säsongssmakar av typ chips som de har på affärerna faller den gruppen att de är fan och det finns ens en av dem som någonsin smakar gott. Och det är men riktigt så bara... mm. Men det är ju alltid det som så där typ säsongens smakar. eller typ svampchips eller så är det något, typ peppar och böckling eller liksom kosvans och liksom ja. din mormors hosta eller någon fucking så här så så tänker man som att, oh, okej, okay, ha, ha, ha. Jag, ska, jag ska testa de här nu. Vem vet, kanske de är jättegoda. Uh, för att de är aldrig goda. Det är riktigt, yeah. jag, vet, jag vet ju också så många av de här andra uh, företagen där ute som de ju smaker. Det går ju några år sedan så de är in igen. Eller kanske kallar det någonting annat. De smakar alltid rumpa. Att yeah. Det är alltid som att det smakar all, antingen för mycket. Allt, det finns alltid någon sån där typ Löksmak men som så påträngande Att det att, känns att varenda chips Du tar så vill du liksom hosta våldsamt för det är som, It's too much Och sen yeah. finns det de där liksom mm. Det står någonting På påsen Alltså som så här yeah. uh, Estrella eller taffel Megapussy Och sen så är det som så här uh, Broscherad Fitta är liksom hexsmak, smak. Att, jaha, vad kan det vara? Um, smaka som sour cream eller alltså, ja. ja, alltså det, det är inte, det är inte bra. Det är, liksom, det är bara, det är bara skit. Det, är som, mm. det är bara för att det är nytt och jag en som lite annorlunda på oss och luras folk att köpa det. Yeah. Och jag skulle bli förvånad om det är någon som öppnar den ändå sådana annars, att ah, här är det jag har lättad efter var det är en sån där mishmash av intryck som som att what is this fuck så att det kommer i sinnet. Ja, ja. Jag tänker så här. No, no, okej. Okay. Ja, om, om jag går tillbaka till så här sakasmiar specifikt ha Ujilla då sen sen jag var väldigt ung. Så, uh, no, vi tar en leverlåda no. <laughs> ja, men... nej, alltså, jag, kan, jag kan inte säga att jag har haft samma upplevelse som Steven Fry inte men. Okay. Men, men men alltså ja, vad jag skulle säga var leverlåda ja det är det du um... ja, Nej. Ja, nej <laughs> ja, just så men, men, vi har tagit snoppa, vi har tagit alla. vi måste väl låta flickorna få lite man måste ju få ha någon här i programmet fit. Ja, Jo, det, det, det stämmer Kanske vi skulle borde bjuda in någon, någon så att säga en, en, en, en, en annan gäst så att säga mm. Ja Det kunde ju vara bra någon gång ja, det, det, det, tyckte, det tyckte ju så om När vi senast hade jo, jag menar, en, en, en kvinnlig representant Med och, var, och, och diskutera Det var svårt att få en syl i vädret Ja, äh, jo, jo så, så var det ju. Men jag men, men faktiskt, alltså, leverlåda är någonting som jag ogillar. Skarpt. Äh. Men, men det är ju som så där straffmat. Det är ju som sådär mat du tar ut när barnen har varit riktigt över jävligt liksom en vecka eller någonting. Så är det ja. som att nu kommer det leverlåda. Barnen bara, you're kidding, you're not kidding. What the fuck. Ja, att, ja men så, man kan ju Men det, det, det, alltså, finns, det finns ju... Ja, vad kan man se? Man kan se hur livet lämnar ögonen alltså, för ett litet ögonblick. Mm. Det är bara typ svart ja. när man säger att ja, det finns inget annat. Här har du lävelåd. Enjoy! Ja. Nej. Ja, och kanske, kanske med, med några där smått uppsvullna russin där i den. Uh, alltså, ja. okej. Okay. Alltså... Bara, bara en sån där minutin behöver vi liksom Bärsa mer än vi redan har gjort Men vad vitt du är det för färg på den finska munnen Det är som sådär Att här har du någonting som Som helt som Det är, det är någonting som man har grävt ut Ur satans eget personliga grävling Gryt Och finner du liksom att Ja, ja, ni men om han nam nam nam <här> Att alla andra Vad the fuck is this? det är som sådan där ah hur ska vi göra det här ännu bättre jag vet jag vet mm. jag vet okay, men hur ska vi göra det bättre peka vis det rüssinig rüssin mm. ja ja ja för det, det matchar ju det matchar ju så bra smaken alltså, ja, av lever men men, men alltså, här här ja men här alltså det, det är intressanta är att äh, helt stekt lever mm. Det äter jag gärna. Ja. Men det, det, det, det malen lever har, kan jag inte med. Och det är ju helt och hållet så att säga, en, en inlärd sak. Då vet du du men, men, men jag har ingen. Ja, jo, jag, jag är min san inte levande död. Men, äh, men bara om, när man tänker att. Jag har ingen som helst vilja. Att jag att påbörja min min färd mot, till att bli äh, positivt inställd till, äh, till eleveravåda nej, där, där känns det som liksom att, att det det liksom, nej absolut inte, vill inte mm. men det finns någon sån där typ matkultur som vi har i Finland där som att det är inte gott men det blir acceptabelt bara att uthärda tillräckligt många år Mm. Ja, och då finns det ju rebeller ja. som jag som är liksom. Jag hör vad du säger, men här är mitt motargument: pizza! För att det är liksom alltid gott. Och det är en jag lärde ordet pizza. Ja, men jag, jag tror du skulle kunna sätta liksom en död människa På en pizza. Och skulle jag ändå vara, Ja, det är okej. Lite. Mm. Men att. Ja. Men, men alltså, det finns mat som du typ bara är där för att straffa dig. Och jag som att, men det här smakar inte gott. Det har aldrig smakar gott. Mm. Varför låtsas ni att det smakar ja. gott? Jag säger på er att ni njuter av maten. Så att, what the fuck is this? Ja. Och det är alltid som sådana fucking högtidsmat. Ja. Eller som sån där maten. Som att, nu blir det level och blir det silla och potatis. Så att, fuck ja. you! Liksom, om ingen jag här tycker alltså, se, om sill, det. Silla är ju gott. Oj, vitt. Ja... <laughs> De, det finns, jag, tyck, jag bara sitter många gånger runt ett bord där det sitter finska ja. personer och äter. Och jag, jag, ser som, ja. jag kan se när människor njuter av mat. Liksom att det, det finns inget sånt. Det finns inte ett smil. Liksom folk sitter ibland och griner illa. Och så, och så där. Det känns som att det är mer som man har hamnat i en sån där för vuxna. Alltså sa, det är som en läk. Ja. vi hatar det alla men vi äter det alla mm. no. Va, va, no. varför igen ingen vet, så ät nu no. så, nej, jag no. vill inte no. No. No. Okay. där kan jag ju kanske jag, jag tänker kanske då ge, ge min sista bidrag till, till den här diskussionen och, kommer uh, och det kommer jag just att tänka på nej, fortfarande så är det inte penis ah. uh, sölrströmning. Ja. namn no, no. För det, det, det var en intressant upplevelse. Jag tror att jag äter det tre gånger i mitt liv. Ja. Och och det, det är alltså det är lika svårt varje gång när man har där man är i samma utrymme som det där det man ska äta. Och det, du, du bara känner att det där är inte naturligt. Det där borde inte få vara så där. Mm. Och sen sitter du och äter det med med lite mandelpotatis och, och och lite rödlök och äppelmos. No. Ja. No. Ja. säger sådär. Why? Alltså jag skulle vilja säga att det är den värsta så här typ rutna jästa fisk så att man äter i mitt liv, men jag har ätit haifa det dessutom. Men, ah. jo, men alltså som okej, okay. att jag förstår det liksom. Jag, jag kan förstå mandomsprov. Jag kan förstå liksom så här. Ja, lite som att nu, ja, nu äter vi. Jag kan till och med förstå det finns någon människa där borta vars näsa och hjärna har ruttnat bort så pass mycket att de öppnar en burksurs. Ja, oh, namn nam, nam, vad gott i munnen. Men att som Okej. igen vi lever inte som så här i efterkrigstider det, det finns, det finns ett, ett veritabelt outdömligt bestånd av som så här färsk fisk landat över och att det känns som att nu ska vi ha det riktigt festligt på den ljusaste och mest gladlynta tillställningen i året så ska vi öppna burkar med det här äcklet vad finns det i frågan? Ja, oh, oh. ja, men vad säger som strömming som fucking har jäst? Den ligger där och har jäst i sitt eget shit tills det liksom... Det bara... Alltså, du, vä du vätar den här burken från helvetet. Varför är det? det är den bokstavligen luktar svavel när du öppnar den. Alltså, det sett i munnen. Det är att när du öppnar den här mörken så ska alla varningssignaler igen, igen som i en sån förståndig vuxenmänniska trigga samtidigt. Som, som är danger, danger, danger. Och det du ska stiga upp och liksom I'll handle this. och du ska ta den här burken och du ska kasta den antingen mot A närmsta fiend eller B så långt bort. Från ditt sällskap det kommer. För så är det enda ja. sättet att rädda alla. Och när det har hänt så borde alla applådera. Liksom att, wow, tack för att du offrar dig. Jag skulle inte ha vilja gå. Det verkar väldigt farligt. Kanske du bod, vi borde hugga bort den där handen som du rör med dig. Trots allt så att inte satan tar form i din kropp eller någonting. Nåja. Mm. Och sen dansar alla runt midsommarstången. Men att du ska sätta dig i ditt namnhåll. -nam men ja. Men att alla slags saker. Nog. Precis. Jo. Nej, jag, jag, jag, jag är inte en fan av Syströmer. Jag förstår. Det kanske blir lite svårt att tolka där här i något kärle. Alltså, Nej, det är inte, Nej. Inte, en, ja, inte. inte en personlig favorit. Nej. Nej. Inte <laughs> Definitivt inte. Ja. Men, men jo, ja. Har det här nu varit tillräckligt med, med diskussion om saker. Saker som inte smakar gott. Även om vi ju att, så att säga, vi, vi börjar ha ett akut behov av kycklingvingar. Ja. Alltså som många av de här många av de här orden och, och tankefällarna. Så har inte smakat gott i munnen. Kanske att skölja bort det med lite god kycklingssås kanske. Men, äh, men att kanske vi, om man ska sluta på en mer filosofisk not. Så att, att okay. omväxling förnöjer ju. Och att kanske lever vi en mm -hmm. sån värld där vi, det finns så mycket gott tillgängligt. Äh, för väldigt lite insats och egentligen ganska billigt att vardagsmänniskan har ju blivit en kung i sitt eget hem med varenda bekvämlighet och uh, varenda tjänst nära tillgängligt. Ändå du behöver göra att lyfta en telefon och knappa på din app och så kan du få hem nästan vilken mat som helst medan du sitter och kollar på Netflix i ditt fotbad. Det är ju inte så att du behöver stå och slav eller jaga något mytomspunnet djur eller någonting för att få din fix så länge du har lite pengar att sätta på bordet. Så du behöver inte ha särskilt mycket pengar heller. Så Precis. kanske när vi lever i en värld Av ständigt ökande omfång Av goda saker Så behövs det liksom mm. de här Experimentella grejerna De här rent sagt illa smakande grejerna De här tjocksmakerna För att du ska uppskatta någonting Jag menar igen De här, de här expert uh, Prosmakarna De här som har runt Och smakar allt det goda som finns De här Mäster utvärderarna av mat. Så de har ju nästan yeah. alla sagt att till sist så har de kommit fram till att som sådär passligt kämd mat så smakar bäst. Därför att det är då den rätta smaken kommer till sin, till sin absoluta höjd och sådär. Att, okay. inte, vet, inte vet jag. Att, det är ju det att om du äter ätit någonting som smakar riktigt illa så att man kan ju säga vad man vill om upplevelserna och hur illa det smakar men samtidigt måste man ju också säga att hur den har gått med den så måste den ju samtidigt höja allting som smakar inte bara gott utan även med mediokert mm. ja och inte vet jag kanske det är allting man måste säga om saker som smakar illa i munnen smakar allting gott så smakar väl ingenting gott kanske ja, Nej. ja det är ju sant att man måste ju Påminna sig själva om. Mm. Men, nu, men nu, nu, nu är det ju nog så att. Vi, nu har det ju nog gått så lång tid. Så att vi måste nog få påminna oss själva om. Hur gott det kan vara med kycklingvingar. I, i hotspots mm. det, det har vi nog förtjänat. Nå men. Ska vi låta folk ta sina penisar i mun och gå Kanske. <laughs> ja. Vi är väl uppehållit dem över hövan länge nog nu Nej, nej. Nej, jo. Det, det, det är väl så också. så då, då får vi väl bara önska till, till alla potentiella lyssnare eh, en, en riktig nom-nom-afton Baggedix vilket lösryckt avsnitt som så. jag tror det här är såna avsnitt där vi inte har lärt oss någonting energidryckare är ja. lite konstigt och chips smakar och så. är dåligt och, och kebab kan man inte göra i Finland <laughs> ja Ja. det var så här. det var ett, ett så kallat gott och blandat avsnitt ja men du vet vad de brukar säga no. smakarna som baken delad mitt i två uh, nä en gurmand upplever så